Kataluniako autonomia erkidegoan diren egietan, egin nahi da kontsulta bi galdera jauen inguruan. Nahi duzu Katalunia estatu bi urtzea, bai ezkoa baldin bada, nahi duzu estatu hori independentea izaitea. Euskalegian ezkira ora ino hei noxtan, baina bi egitan egin dira kontsultak. Joanden apillean itxarri aranazen, nafajoan, eta igandu untan bizkaian, arganku diagana, eta bietan independentziaren aldeko jajera aixen nagusitu delarik. Kataluniako galdezketa, zentzu batean duela amabostu urte Euskal Herrian sortu dinamika batean helikatu dela uste du Mario Zubiaga, Bilboko Unibertsitateko zuzenbide irakasleak. Uspegi teoriko batetik eh, Katalunean erabiltzen ari diren eh, kategoria eta kontzeptu ia guztiak eh, aspaldian asmatu genituen Euskal Herrian, laro gaita margarren amarkadan, johan mendean, Pizarra garazik garaian enzuzen ere, Bai, erabakitzeko eskubidea, konsultak eta bestelakoak hortikasi, eta gero ibarretxeren proposamenea arte e, izpide izan ditugu. Falta izan eguna, izan da, urte horietan, e, teoriko teorikoa guztiak praktikara aramatea. Mm. Kataluniak egin du nahi zuzen ere, teoria guri, guretik hartu, eta gero, praktikara eman mobilizazioa den bitartez. Erran bezala, aste hartuntan jakinara du Espainiako auzitegi konstituzionalak Kataluniako erri konsulta onartzen duen, alderantziz debekatzen duen. Nahi eta katalandarek bozkatuko dutela uste du gure eskudago dinamikako angelo hierbidek. Hainbestekoa izan da, beraien determinazioa, beraien jarrera, beren sinismena, ez dutela bakarri lortu katalanek egun horik ustea, eta sinistea, bezik eta estatu espainolean espainiar gizarteak, ia parneratu du katalanek erabakiko dutela bere torkizuna. Hori izan da beraien benetako, e, zera lorpenetako bat ez da, ni dudi que estau quet catalanak dutela. Eta ia dudi que ia, o sea, la bosse un faltadía nontan, igante dutela. Gure eskudagok erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko mosaika handi hondibaten eraikitzerat dei egiten du larumatuntan Donostiako zurriola hondartzan, gutienes 5000 presuna igurikatuak dira.